פרק ו' ויהיוו שמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני, שישים אמה אורכו ועשרים רוחבו ושלושים אמה קומתו. והאולם על פני היכל הבית, עשרים אמה אורכו, על פני רוחב הבית, עשר באמה רוחבו, על פני הבית. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. ויבן על קיר הבית יציע סביב. את קירות הבית סביב להיכל ולדביר, ויעש צלעות סביב. היציאה התחתונה חמש באמה רוחבה, והתיכונה שש באמה רוחבה, והשלישית שבע באמה רוחבה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה, לבלתי אחוז בקירות הבית. והבית בהיבנותו, אבן שלמה מסע נבנה. ומכבות והגרזן, כל כלי ורזל לא נשמע בבית בהיבנותו. פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים.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 אם תלך בחוקותיי, ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהן, והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכמתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. ויבן שלמה את הבית ויכלהו.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 ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר, ויצפהו זהב. ואת כל הבית ציפה זהב, עד תום כל הבית, וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב. ויעש בדביר שנחרובים עצי שמן, עשר אמות קומתו. וחמש אמות כנף הקירוב האחת, וחמש אמות כנף הקירוב השנית, עשר אמות מקיצות כנפיו ועד קיצות כנפיו. ועשר באמה הקירוב השני, מידה אחת וקצף אחד לשני הקירובים. קומת הקירוב האחד, עשר באמה, וכן הקירוב השני. וייתן את הקירובים בתוך הבית הפנימי, ויפרשו את כנפי הקירובים, ותיגע כנף האחד בקיר, וכנף הקירוב השני נוגעת בקיר השני, וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף. ויצף את הקירובים זהב, ואת כל קירות הבית מסב קלע, פיתוחי מקלעות קרובים ותימורות, ופטורי ציצים מלפנים ולחיצון. ואת קרקע הבית סיפה זהב לפנימה ולחיצון. ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן, העיל מזוזות חמישית.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 יוסד בית אדוני בירח זיו, ובשנה האחת עשרה בירח בול, הוא החודש השמיני, קלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו שבע שנים.